أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب انار یو عرزون عليها عدو وعشيه ديزا نه الله جل جلال هو د فرعونانو د غرکیدو د نمخ کرستو عذاب ذکر کئ مخ که لو پر ملوحا کا به علی فرعون سول عذاب مخکیات ک شاپیر شود د ال فرعون نه عذاب چې په سمندر کې غرکیدلو الله جل جلاله وکړه او ولځه کې ورسټرای شي او رکو ف ادخلونا بس چې څنګه غره شو او بو کې دا نو ډایرک اورته داخل کلي شو عذابې قبره شروع شو او بو کې غره کدل ف ادخلوا فارغلې فز ډایرک اورته داخل کلي شو دته کې نو مراد عذابې قبر دی او دي دې کې مله فرمای انار یورذونا علیها عدو واسیه اور چدی عرضون پیشکولشی علیها انار اور چدی عرضون دا فرعونین پیشکولشی علیها پدی اور باندې عدو په وخت سبا کی و عشین په وخت بیگا کی برزخ کدا مامله روانه دا روانه دا تر کیمت پوری اور باندې پیشکولشی وت ویل کیږي داس تاسو سازه لگا هل <التا> کې که اغر یکوب فا او دخلونا را عذاب کبر عدل تا عذاب کبر هم دیا که عذاب برزخو تا با نروستو داغار کدونا دا عرض همیشه پا دی باندی شوروی قیامت که چه اور تا لانه دی داخل چی د دا قیامت نمخ مخکې مخ, کے مخ کے دا معامل شروع دا اور تا پیشکولی شی و تا خود لی که گی وی لی که گی چه داستا سوزاری دی تا وورا اشه جلالین کلی کلی دي عبدالله ان مسعود سبنا نکل لیا پرمایی چه دا پیرانو دا رو خونا ججرو د دا تورو مرغو کی دی. او پا اورو بانده دراز دو, دو پیر پیشکولیش لیا قرآن کم اللہ پرمایی غدو ان پا وقت سباکی وزل پیشکولیش و توی دی زیتا و گرستا سو اور دیتا ته و عشی نه پا وقت بگای مدایات ساته چه دا عذابی کبر دی قبر ز هندال قبر په قران کې د دې آیات نه او دغه آیات نه او دا څنګه نور ګڼ آیاتونه دي داګنه په لږونو احادیث دي داګنه د ټولو نه ثابت عذاب قبر حق دی په دې باندې د علماي امت اجماع او په دې کې صحیح احادیث مبارکته نبې اسلام راغلي دي او نبی علیہ الصلات والسلام بم امت تنبیه عذاب کبر نه فنا غواړې او حدیث کې راځي نبی اسلام پر مې لنکم تفتنون فی القبور تاسو ازمائش کوله تاسو سو بند ازمائش هغه راضی په قبرونو کې او بل حدیث کې راځي یوهنا استعاذ من عذاب القبر ان عذاب القبر حق نه عذاب کبر نه فنا نیسه کبر قبر, قبر حق دی او بل حدیث کې راځي چې انسان مړ شي نو سار او ماخام په غا باندې داغه زې په شکل شي چې جنت وال نو نه جنت وال زې او که جهنم وال نه جهنم وال زې تر دې پورې چې قیامت کې الله را پس صحیح بخاری مسلم کې روایت نو عذاب قبر دا صحیح احاديث مبارکه او سر نووي السلام په دو قبر باندې تیرې دو مکه کې او مدینه کې او یو باغو پای کې دوه قبرونه نبي لي السلام پر ملدی ته عذاب کیږي صدا سي غنا دا چې دومره لوی غنان ته خدای ډېر لوی اسه معنی یو ځادله چې د وړو بول نبي ځان نه بچ کو او بل دا, دا, دا چې هغه با شغلې کوله د کس دا خبر دل وړل دا غل وړن اوبه نبي لي السلام یو څنګه رحمت کړو دوټو کړې کړه باقي کړه صحابه ته رسول الله دا دی ول کړ نبي لي السلام ته پر مایل شدات تر سو پرشنی الله جلال ہوگا د دې پر برکت باندې د دین عذاب اوس پکې نو بہرحال دانه د جسمه گاته زو په قبرونو بوټی کرو شنه واخه کرو دا بهله سلام تو سلام ته بتوري وਹੀਂ بس الله جل جلال هو خولوا د یاد نبی له سلام یو معجزه و نبی له سلام صرف وਹੀਂ سره معلوم شو بہرحال عذاب قبر حته بعض دین انکار کې تعبیرات ما نارو یو اورزو نو دا دی استقبال سیګه آینده کې به پیش شي خبر دیان تعال نو داینده عذاب ورپسی په خپل راغلي ته څه ضرورت دی و یوم تقوم الساعه هر کله چې ورځ د قیامت راشي نو وب ویلی شي ادخلوا ال فرعون اشد العذاب قیامت عذاب خپل راغله الله تعالی په داخل شه د صح عذاب جہنم لري ورته داخل شي دا غینه مخکې دا پیښی چې د ځان لپاره عذاب وي دا د جهنم واده وواده رست بیا الله تعالی نو دا اسیه غاویل کې چې کم فلک د عذاب کبره منکر پا دیمانی علماء اجماد امت تا دا احادیث و مبارکو کتاب نشتا چې پا کې د دا دی اثبات دلال علماء ذکر کردی نی برزین دا علامہ اشاری رسالتو اهل سور امام ابن کتبا نگرانگی امام اسبحانی دا غرانگی علامہ ابن تیمیار رحمت اللہ علی نگرانگی نور جمعی علاماء چې کم کتابونه دی په نومی کتاب د حادیث و مبارکو را لی پا اغیر که اثبات عذاب القبر خبر ځانته اپدی باندې اجماع نقل شي دا اتفاقی مسله ده نو حال لمبی آیات کې ذکر د عذاب قبر دی اور پیشکول شي دی پیشکول شي په اور باندې سار او مخم وتویل کیږي لقب عبد الله بن مسعود سی وي وتویل کیږي دو پهره پیشکول شي سار او مخم هم مفسرین لیکلی وتویل کیږي دا استو زیات دی تبراز ويوم ما فها اور استقوم الساعه تو کیائم شي قیامت نو دی تباویلی شی ادخلو داخل چه آل فرعونا ای آل فرعونا اشد العذاب السحدہ عذاب اور پسی اللہ جلال ہو ایدینا مخی یو خبری یادو ساته را روان آیت یو دی انسان دنیای جوانده دا چې ختم شي یو تر قیمت پوری دا بل جوانده یو بیا قیمت کی پاس یو بل جوانده دری جواندونه دی خبر زه انده لګنه ادریو وړو کې انسان باندې ازمایشتي فتنه محیا والمات حدیث کې راځي د فتنې د حيات او د ممات نه پناه غوښتلی شو ده د دې ځان لا انسان باندې ازمایښونه عذابونه تکلیفونه راځي د ته دنیوي ویلې کی حیوه د عذابې کا برد مرګ نرستوالی یا په قبر کې یا سمندر کې سړې دی یا بل ځای دی یا بل ځای کمزکه چې چي چې قرار اونې سو کبر ویلی کیږي مکر المیت دانه چې صرف جوړای دی ته کبر وي کم مړی قرار نه شي دا د کبر دی یو د برزخ ژوندګی دي کې عذاب کیږي د حق دی د کې انسان ته نعمتوم ورکيږي د حق دی او خپل نعمتونو ته پیش کیږي خودلګي خپل عذابونه د مخ کې نه خو دي کې شر نشته او یو چې قیامت کې سړی راپاسی دا غي نه رسټ ايته عذاب اوخر به حق دی خبر دا انداله ځان ځان لشه ورپسی اللہ جلال هو یا تحاجون فی النار دادا دی دا یو بل سر آغا جگلی ذکر کئی دادا که اہل باطلو او چچا دی ایمان نظان لوے کانا دی دی ایمان ندر اولے او بازی خلق پلبی خلکو خلقو پسی دلی پسې گمراحانو پسی دنیا کئی گمراہ کردی دی نوالتا با کبڑی دا کشران با مشران چې چی اس منگ لسوک کئی کنا او بردان تعالی استاز دوئی جی منگ گمراحو الله پرمای الحث سنی کی اللہ پرمای و اذ او یاد کا يتحاج جنا چې جګړې وکي یو بل باندې بد دلیلونه نیسی خو پاید په پا کینې شپ پنارې چې کل دی یور کې دن نه نفي یقول الضعفاء او بویدا کمزوري خلق دا تابعین د دا لاندې خلق للذین اکسانته استکبروا جزانه لوی غنه د ایمان حقې نه قبل لیډران د کفر نو دا کشران بوت سوید د لاندې خلق ان كنا لكم تبعن یا کینن وو مونږ استاز د پاره تابې په هل انتم مونونا آیات د فک د فکون کی عنا زمونږ نصیب من نر سهسه د مطلب دا رې ور کې د نن دی کبړی شروع ده سنا سخص پکې سنا سټوکله د عذاب کولر کې سنا سدا ور کولر کې ستاسو خبره مونږ دنیا کې منل مونږ استاسو تابې او تاسو په سی لګیدل نو غریبس جواب ور کی الله تعالی اینده یاد کا ذکر کئ قال الذين استكبروا او یا کسان چې کم متکبرین او زالنی لوي غنه د حق د عاجز جواب ور کی چې مونږه عاجزین ان کل فیا مونږه هم پور کیو تاسو پور کیو مونږه ما عاجز تاسو ماجزه سکی گنا بس د الله فیصله ان الله قد حكمه بین العباد یقینا الله تعالی په صله کړی دا په م د بندگانو کې چېم جنت ته او جننت ته تللی چې ج جانت ته جانمتهله بوتلی دي په اوس اس چین ج نه را ځي په دی کې تغیرره او تبدلینو را ي په دی کې سن کې ی وسله پصله کړ عملی پیسله جنتیان جننت ته جهنمیان جانم ته بس مونږه جز مونږ سرنی شکر بار حال خپلو کېسهونه شي نو بیا بر شي هغه چکمې سوو کدارانې پرتې د جهننم دي په اور باې دي د غته بهه شي ته بسالله مینتتو کې چې ټول خو نه. یا د جهنم نه د حقوقونه وايته بده مر درخواست کیږي الله ته دم روه چې موږ نه یو ورځ صرف د عذاب شو کی د دنیا د رز په مقدار باندې ال ته حقوق در عذاب بس رز د رز د ختمي ګینه خو دنیوي رز په مقدار یو ورځ موږ نه عذاب صرف سپک کی لري نه کی امر تعالی نو بحرا لایس جواب ورکي ورپسې یاد کی وکال الزینا ابوا یا کسان په نار جه کومور کی د ظوافو بی متکبرین او دا کمزوري مشران ک شران ټول دغه کاافران لښ نه د دا جههننم دارانو پرشتو د دا جهننم ت خپلو کې کارو نهشه نو ته به ووي ربکم دو بل به کوم رابلله خپل ر لره یو خفی نه چې سپ کې یوم من العذاب ممن عاضاب یو ور د عذاب نه ی ورمونږ نهاعذااب شپ کې د دنیا په اعتبار ل دو لګټې دنیایسه په اعتبار یو رزق کم کې خالونو پرشتي به جواب کې سو اولمتاتی کوم رسولکم بالبینات چې دا عذاب سپکې دو کم اسبابو د غذاب کس پکې دو کم عذابو د الله پیغمبرانو نو آیا تاسو ته دنیا کې د پیغمبرانو نو درګلی تعلیمات نو درګړي چې تاسو هغه تعلیمات منلوې او دا هغه تعلیمات دوی نن منلو دوی نن عذاب نه بچي وي عذاب کې نه وداخل شي دا عذاب نو بچکی دو اسباب دنیا کی نو درغلی دا الله پیغمبران دغه دا تعلیمات دای کتابونه پیغمبران نو درغلی پویاه دلالو سره اي قالوا او بوای پرشتي ولم تاتيكم او لم تکو تاتيكم رسولکم اي نورغلی تاسو ته پیغمبران تاسو بیل بیانات پویاه دلالو سره پووجوب د ایمان باندې واضح دلال ذکر کړي چې ایمان واجب د ایمان راړل پکار قالو ني به جواب کې سو وی بلا راغلی پیغمبران خو الله تعالی را نو بسای به تو وی چراغلی و تاسو نه منل نو وسوس کاوه کنا دو آغانې کவை الله نه غواړې کنا و ما دعاول کافرین الا فی قالو قالوا ابوای پرشتې فدعوا تاسو دو آغانې کவை الله غواړې الله نه بلنه کவை وسطاست د دې بلنه هیڅ پایدنه نشته داړو تاسو لا هیڅ پایدنه درګري زک و ما دعاول کافرین نه د بلنه د کافر په اخرت کې الا فی ذلال مگر په ځای کې په خساره کې ځګه کو دا محبت د جمیع او اعمال ټول عمل بربدی استه ټول عمل بربادی استه 68 برباد د ندر سره کافرانه کوفر د کافر د الله په نسبت اس اسل ته کې سشت نه سو د ملاوی کې نه نو که تاسو بلنه کاوی چغې وخه وخه نو وخه تاسو ته اس شي نه ملاوی خبر ځان ځل کنه دا د اخرت اعتبار سره دنیا کې د کافر مله جل جلالو دعا قبلې خبر ځان ځل شیطانم دعا کړي وا مهلت اوخت الله تعالی ورک اور دا انده حدیث کې مرازی چې د مظلوم د خیرون آزاد مچکوي زکه د مظلوم او داغه دا دعا په مس کې بد دعا د خیرو په مس کې زهاجب نشتا دا کوم مسلمان یو کاتري جتو سره زیاته کې او لا سجیت ان دنیا کې الله تعالی اغېلم دعاګانې بازی قبول کړي اگر چې مسلمانان او بشنه قبول کړي خو آخرت کې بیا ਇਸ امنشتا کې بیا چغوي بیا سم نه ملایوي اغه ځای کې دوکې دي اپ ګمراه کې دي په خرابې دوکې دي دا هیڅ फायदा نشته ان نار ورچ دی او رضونا دي پیش کول شي علي اپ دې اور باندې اذون فعدون فوخد سب عدون فوخد سبا کې او عشی او په وخت د بیگا کې و يومه پا اور باندې تقوم الساعه شکائم شکامات ان نووباولی شي ا داخل کې اعلی فرعون فرشتو تبو ویلی شي ا داخلو متعدد وختونه م منو کړه داخل شه نه داخل کې فرشتو تبو ویلی شي ا داخلو داخل کې اعلی فرعون اعلی فرعون لرا اشد العذاب اسخد عذاب تا و اذا ويات کا واقعيت حاجو ناجدي بجګړې کې دليل نوي سيوبلوانه فناره فورګي نو فیقولو دعافاو بو ایا کمزوری شیوی کمزوری کسان علان دی لیللذین آکسان تا استقبرو چیزان الوی گنو اینا کننا لکم یکینا نو منگستاوز دا پارا تبعا فحل انتوم نه ته زمونوننا لري کوون کې اننا زمونږنا ن ب من نار ح حص دور قالله دینا او باید کسانک برو چېزانانېويګړه د حقه لډران ان کل یقین ومونګټو اننا کلو یقین یمونږ ټول فيافریور ک ان الله یقی الله تاله که حکما تاقییک سره کړی دا پصلله بین لیبات په بندگانو کې وقال اللذین او بیا کسان پن نهاری چکاینی فور کدیو طول بووی لی خزانت جهنم آف چوکی دارانو فرشتو دو جهنم تا ادعو رو بلی ربکم اخفل رب لرا یو خفف دواو که اخفل رب تا یو خفف چس پکی عنا زمنا یو من من العذاب یو رز دعذاب دا قالو او بو ای فرشتی ولم تکو تاتیکم رسولو که ایا نو وراغلی تاسو ته پیرامبران تاسو په واځه ودلایل <سؤال> سره قالو او بو وایده ک کافران بلا ولي نو راغلی قالو نو او بو پرشتي په دعو پس دعاګانی کوي بلای تاسو پخپله هو بلې څخه ګټه تدنه و اما دعاو الکافرین ان ده اغه بلنه د کافرانو الا فی ظلال مگر فزای کیدو کی الحمدلله <سؤال> رب العالمین <سؤال> و علیک السلام اللہ <سؤال> شاہد آفیت ورعبا نسید اللہ خیر وبرکتنا نسید اللہ عذاب کبر من محبوس صورة فتنی دی اللہ فتنہ دا محیادا کتا ماماتا کتا رجوان دا مرن اصطر اللہ فتنی دی کبر کدی اخیرت کدی طول مشکرات و پریشانون اللہ ستا دی کتاب کو سلیبان من محبوس اللہ تزمون عزیش اللہ زانسید تزمون من محبوس بسم اللہ تعالی